Пуханкою. Але втручаються паразити, і чоловік не може сфокусувати свою енергію під час статевого акту. Він спантеличений. Вона віддалась йому відповідно до загальноприйнятого значення цього слова, а він залишився невдоволений. Це спантеличує людину. Не менше, ніж, наприклад, те, що вона з'їдає велику порцію їжі і лишається голодною. Тут можливі два наслідки. Або чоловік вирішує, що причина в жінці і починає шукати іншої жінки, або він вирішує, що звичайний статевий акт не може дати задоволення і пробує зробити його цікавішим, тобто вдається до статевих збочень. Райх установив шляхом обережного опитування, що дуже багато неодружених працівників англо-індійської ураної Уранової компанії зажили слави людей зі специфічними сексуальними нахилами. Через тиждень, після того, як ми почали обговорювати статеві проблеми, Рай зайшов якось уночі до мене з книжкою і кинув її на мій стіл. Я знайшов людину, якій ми можемо довіряти. Хто це? Я схопив книжку і поглянув на назву. Теорія статевого потягу. Зігмунда Флейшмана, професора Берлінського університету. Райх уголос читав мені урибки з книжки, а я уважно слухав. Безперечно, Флейшман був людиною виняткового розуму, його збивали з пантелику аномалії статевого потягу. Але знову і знову він уживав виразів, які звучали так, ніби він знав про існування паразитів свідомості. Він твердив, що статеві збочення – це наслідок забруднення витоків статевої енергії людини і що в цьому є елемент безглуздості. Це все одно, що пити віскі для того, щоб угамувати спрагу. Але чому, питав він, статеве задоволення таке рідкісне в сучасному світі? Що правда, людина схильна до статевої надмірної стимуляції за допомогою книжок, журналів, фільмів, але потяг до розмноження такий сильний, що це не повинно бути було б мати аж надто великого значення. Навіть жінок, інстинктивним бажанням яких споконвінку було одружитися і вирощувати дітей, підхопив приплив статевої аномалії і число розлучень, у яких чоловік звинувачує дружину в зраді, катастрофічно зростає. Як можна пояснити це послаблення еволюційного потягу в обовстатях? Чи може тут дій якийсь невідомий і, отже, не врахований нами чинник, фізичний, або психологічний. Райх казав ніби в книзі є місце, де автор гудить Бога за те, що той щось наплутав, створивши статевих потяг людини і поставивши його в залежність від розчарування. Так було очевидно, що Флейшман наша людина і що в цій специфічній галузі можна знайти інших людей, зацікавлених аномаліями статевого потягу. Складність полягає в тому, як встановити контакт з різними можливими союзниками. У нас не було часу роз'їжджати по світу в пошуках таких людей, проте з Флейшманом усе вийшло дуже легко. Я написав йому листа, торкнувшись кількох моментів у його книжці і висловивши своє зацікавлення всією темою. У листі я натякнув. Флейшманові, що незабаром поїду до Берліна і сподіваюся, що матиму змогу побачитися з ним. За тиждень я одержав довго листа, в якому ж Флейшман, між іншим, писав так само, як і всі. Я стежив за вашими розкопками, затамувавши подих. Чи не, вважати ми, чи не, вважати, чи не вважатимете ви за нетактовність, якщо я приїду до вас? Я відповів, що ми будемо раді бачити його будь-який час і запропонував приїхати наприкінці того ж таки тижня. За три дні ми вже з Райхом зустріли флейшмана на аеродромі в Анкарі і привезли його в Дія у ракаті фірми. Нам сподобалося в ньому усе. Це був жвавий, розумний чоловік років 55 з причудовим почуттям гумору і типово німецькою широчінню культурних інтересів. Він міг блискуче говорити і про музику, і про перевісне мистецтво, і про археологію. Він вразив мене як один з небагатьох людей, що мають природний опір паразитам свідомості. У Діабакирі ми замовили гарний ленч, протягом якого розмова велася лише про розкопки і проблему, що виникла в зв'язку з ними. По ми полетіли ракетою на гору КРТП. Для англодійської ранової компанії наші відвідини були такою причудовою рекламою, що нам надали привілеї, які були б немисливі, коли б Райх був усе-навсього їхнім консультантом з геології. Будівництво першого тунелю було майже закінчене. Ми показали флейшманові ту його частину, яку можна було оглянути, а тоді перейшли до інших експонатів. Уламка обхотового блоку, фотоелектронних знімків, написів на інших блоках тощо. Флейшман був зачарований величі проблеми цивілізація старша за пекінського пітик... пітикантропа. Його власна теорія була цікава і досить вірогідна. Флейшман вважав, що Земля раніше була місцем пробного поселення з іншої планети, можливо, Юпітера або Сатурна. Він поділяв думку Шредера про те, що на всіх планетах раніше існувало життя. І, можливо... Як ми це знаємо щодо Марса? Розумне життя. Існування гігантів на Марсі він виключав через знато малі розміри планети. Маса Марса складає всього одну десяту маси Землі і малу силу тяжіння. Маса і сила тяжіння Юпітера та Сатурна були достатні для того, щоб на цих планетах могли виникнути гіганти. У Райха була своя теорія. Полягала вона в тому, що населення Землі неодноразово знищувалося унаслідок катастроф, включно з місячними, і що після кожного такого знищення людина мусила болісно з муками еволюціонувати знову, починаючи з ранніх стадій. Якщо ті місячні катастрофи супроводжувалися величезними потопами, що майже не викликає сумнівів, то в такому разі ясно, чому давні цивілізації, що на мільйони років старші за голоценську людину, були поховані так глибоко. День минув у широких дискусіях. Увечері ми дивилися оперу пірати Спензанса чудово виконання трупи англійської раної компанії. Потім довгенько сиділи за вечерю в директорському ресторані, а тоді піднялися до покою Райха і зручно повсідалися в його вітальні. Ми все уникали розмови про паразитив свідомості, пам'ятаючи про небезпеку, обговорювати цю тему пізно ввечері, але таки умовили Флейшмана розказати в подробицях про категорію статевого потягу. Флейшман... Почав близько півночі, він блискуче виклав перед нами всю проблему. Іноді ми вдавалися, що чогось не розуміло, змушуючи його висловлюватися чіткіше і повніше. Наслідки перевершили наші сподівання. Флейшман з його широкою науковою еридицією вичерпно висвітлив усю проблему. Він вважав, що статевий потяг людини на основі своїй романтичний так само, як і її поетичний потяг. Коли поет дивиться на гори, і в нього виникає відчуття безсмертя. Він добре знає, що насправді гори – не боги в шапках з хмар. Він розуміє, що то його власна свідомість додає їм величі, а точніше кажучи, він сприймає їх як символ прихованої величі своєї власної свідомості. Їхня велич та відчуженість нагадують йому про його власну велич та відчуженість. І коли в ньому прикидається до жінки романтичне кохання, то сам поет, то саме поет у ньому дивиться на неї, як на засіб еволюції. Сила статевого потягу – це сила божественного в людині. А статевий символ здатен так піднести цю силу, як гора здатна піднести у людини її відчуття краси. Ми повинні сказати... Ми повинні, казав Флейшман, сприймати людину не як одне ціле, а як безупинну боротьбу між вищою і нижчою її сферами. Статеве збочення, так як показує її сад, це наслідок взаємодії тих двох сфер, що зчепилися між собою в боротьбі, щепилися так, що роз'єднати їх неможливо. Нижча сфера постійно використовує енергію вищої сфери для своїх власних цілей. На цьому місці Райх перебив Флейшмана. «Як можна пояснити, – спитав він, – різке збільшення статевих збочень у нашому столітті?» Флейшман сумно зітхнув. «Нижча сфера людини, – сказав він, – одержує звідкись штучну підтримку. Може, наша цивілізація захиріла?» Перевтомилася, і її вищі потяги знесилились. І все-таки, ні, він у це не вірить. Він не вірить і в те, що теперішній високий рівень неврозу, спричинений неспроможністю людини звикнути до свого становища цивілізованої тварини. Точніше кажучи, індустріалізованої тварини. У людини було достатньо часу, щоб звикнути до великих міст. Ні, причина безперечно в чомусь іншому. В цю мить я позіхнув і сказав, що коли немає заперечень, розмову краще було продовжити вранці, після сніданку. Ми мали намір провести з Флейшману весь наступний день. Райх погодився зі мною. Надто захоплива була тема, щоб обговорювати її в, її в утомі. Отож, ми побажали один одному добраніч і розійшлися». У ранці за сніданком ми з приємністю відзначили, що у Флейшмана чудовий настрій. Видно було, що йому добре в нас, що ці відвідини піднесли його дух. Коли він запитав, які в нас плани на сьогодні, ми відповіли, що про це нам краще поговорити після сніданку. Поснідавши, ми знову піднялися в Райховий номер, і Райх поновив учорашню розмову саме в тому місці, де вона перервалася. Процитувавши Флейшманові слова, нижча сфера людини – одержує звідкись штучну підтримку. Райзамов а я розповів про історію з Карлом Вайсманом і про те, як ми виявили паразитів. Ми говорили дві години, але знали з самого початку, що Флейшман – це саме той чоловік, який нам треба. Протягом перших 20 хвилин він підозрював, що тут якась хитро каверза, але щоденний Карла переконав його, що це не так. Ми бачили, з яким зацікавленням і розумінням сприймав він наші слова, коли Флейшман аж над розхвилювався, Райх попередив його, що хвилюватися значить виказати себе паразитом, І пояснив, чому ми аж уранці розповіли про суть справи. Флешман відразу все зрозумів. Відтоді він слухав спокійно і поважно. А його місно стулені губи свідчили, що в особі цього чоловіка паразити мали тепер ще одного страшного і непримиренного ворога. У певному сенсі Флейшмана легше було переконати, ніж Райха. У коледжі він вивчав загальний курс філософії і, крім того, протягом одного семестру спеціально студіював Вільсона і Гусерля. Нині з Райхом демонстрації психокінезу виявилися особливо переконливими. Рейх змусив стрибати по всій кімнаті м'яч з барвистої шкіри, якого Флейшман купив для своєї онуки, а я напружив свої сили і спочатку змусив книжку перелетіти через всю кімнату, а потім потримав на столі осу, яка сердито дзищала, не маючи змоги відірватися від нього. Слухаючи наші пояснення, Флейшман раз у раз повторює, о боже, все збігається. Одна з основних концепцій його психокінезу психології полягала в тому, що він називав податком на свідомість. Ми довели йому, що цей податок накладають здебільшого паразити. Флейшман був наш перший учень. Нам довелося витратити цілий день, аби навчити його всього того, що вміли ми. Як виявити присутність паразитів, як виявивши їх закритий їм доступ до свідомості, більше, поки що йому й не треба було знати. Основне він розумів відразу. Облудою в людини було відібрано Простір, який їй належить з повним правом. Країну свідомості. І як тільки людина зрозуміє це до повної повні, нічого не в силі перешкодити їй повернути собі ту країну. Туман розвіюється, людина починає мандрувати по свідомості так само, як вона почала мандрувати по морях у повітрі в космосі. Людина може робити все, що захоче в тій країні. Може, наприклад, зараз задоволення зійснити коротку прогулянку а може, як захоче, скласти її карту. Ми пояснили Флейшману, чому поки що ми не наважувалися користуватися психоделічними препаратами і ще розповіли про те, що нового нам пощастило внести в здобутки феноменології. Ми замовили собі Кривний ленч, бо таке добряче зголодніли після такої напруженої розмови. Тепер настала флейшманова черга говорити. Як психолог, він знав багатьох людей, котрі, працюючи в галузі психології, ставили такі самі поняття, питання, як і він. Двоє з них, як і сам флейшман, працювали в Берліні. Елвін Куртіс, працівник... Гішфельдського інституту і Вінсент Джоберті, один з його колишніх студентів, а тепер професор в університеті. Флешман назвав ще й Емоса і Томпсона Нью з Нью-Йорка, Спенсфілда та Рімізова з Єльського університету, Шлафа, Герцога, Хлебнікова та Дідрінга з Масачусетського університету. І тут він назвав ім'я Жорша Рібо, людини, яка мало не довела нас до згуби. Того самого дня ми вперше почули ім'я Фелікса Газарда. Ми з Райхом не дуже розумілися в сучасній літературі, але до творів Газарда і їхньої, з їхньою сексуальною тематикою «Флейшман природно виявля інтерес». Ми дізналися, що серед авангарду Газард мав велику популярність завдяки химерній суміші садизму, наукової фантастики і безпросвітнього песимізму в його творах. Він, очевидно, регулярно отримував гроші від одного з берлінських нічних клубів «Гнізда розпусників і збочинців» за те, що просто приходив туди і сидів протягом певного часу, викликаючи своєю присутністю захоплення відвідувачів. Флешман розказав нам про деякі газардові твори і додав цікаву інформацію про самого автора. За молодого Газард був наркоманом, але тепер, начебто, вилікувався. Все, що Флешман розповів нам про Газарда, вказувало на те, що ця людина була ще одним зомбі-паразитом свідомості. Флешман бачився з ним лише раз, і враження про ту людину склалося в нього неприємне. Він сказав, що у своєму щоденнику написав: "Газардова свідомість схожа на свіжо розриту Гилу, і що після зустрічі з Газардом відчував дивну пригніченість. Постало питання, чи нам працювати у трьох тісною спілкою, чи краще, щоб Флейшман діяв на свій розсуд, залучаючи нових спільників. Ми вирішили, що другий варіант небезпечний, і що підбирати нових союзників нам слід разом. Крім того, нас підпирає час, а треба зібрати невелику армію, високоінтелектуальних людей. Кожен новий спільник мав би полегшити нам нашу справу. Флешмана було легко переконати, бо нас було двоє. А якщо нас буде чимало, ми легко переконаємо цілий світ. І тоді почнеться справжня битва. У світлі дальших подій важко повірити, що ми могли бути такими впевненими в перемозі. Але слід пам'ятати, що доти нам весь час щастило. І ми дійшли помилкового висновку. Напевно, паразити без поміщі проти того, хто знає про їхнє існування. Пам'ятаю, коли увечері ми проведжали флейшмана на літак, він окинув поглядом юрби людей на яскраво-світлиних вулицях Анкари і сказав, «Я почуваю себе так, ніби вмер цими днями і народився зовсім іншою людиною». А перед тим, як сісти в літак, він зауважив, «Дивно, але мені здається, ніби всі ці люди сонні, вони як сновиди». Отже, за Флейшмана ми могли бути спокійні. Він уже опанував простори країни свідомості. Далі все розгорнулось так швидко, що цілі тижні здавалося, складались із самих подій. Через три дні Флейшман знову прибув до нас з Зеленом Куртісом та Вінсентом Джоберті. Він прилетів у четвер уранці і відлетів того самого дня о п'ятій вечора. Куртіс і Джоберті були саме тими людьми, про яких ми мріяли, особливо Куртіс, котрий наблизився до проблеми завдяки вивченню філософії екзистенціалізму і був на порозі відкриття паразитів. Лише одне в ньому стурбувало нас. Він також згадав про Фелікса Газарда, і посилив наші підозріння, що Газард був прямий агент паразитів зомбі, свідомість якого була завойована під час наркотичного сп'яніння. Очевидно, Газард справляв недобре враження на багатьох людей, зокрема на невротичних дівчатах, яких це збуджувало. На Куртіса він подіяв так само неприємно, як і на Флейшмана, але гірше було те, що він двічі висміяв роботу Куртіса в берлінському авангардистському журналі. Куртіс мав остерігатися більше, ніж усі ми. Він уже був під підозрінням. У паразитів свідомості Якби, не бу... Якби ми не були такі наївні То організували б убивство Газарда Незволікаючи Це було зовсім неважко. Флешман Флейшман уже розвинув у собі Зачаткові навички психокенезу І ще трохи повправлявшись Міг би спрямувати Газарда Під автомобілі, за кермом якого Був би Куртіс або Джоберті але ми не могли піти на таке, нас мучили до кори сумління. Важко було усвідомити, що Газард був вже мертвий, і що лишалося всього-навсього знешкодити його тіло, яке стало знаряддям паразитів. Протягом наступних трьох тижнів Флейшман приїжджав кожного уікенду, щоразу привозячи нового союзника – Спенсфілда, Еймса, Каселя, Рімізова, Ласкаратоса, з Фінського університету, братів Грау, Джонса, Дідрінга і першу жінку Зігрід Елькстрем із Стокгольмського університету. Всі пройшли через наші руки протягом 20 днів. У мене щодо цього відчуття були змішані. Насамперед стало легше від того, що таємниці... до таємниці прилучилися інші, і що ми з Райхом більше не були єдиними її охоронцями. Проте я завжди боявся, що хтось із нас міг би припуститися помилки і тим насторожити паразитів. Хоча я й переконував себе, що вони не були небезпечні, але все ж інтуїція підказувала мені, що треба й далі пильнуватися. Сталося й дещо дуже цікаве. Брати Грау, Луїта Гайнріх завжди були вода. І вони зразу навчилися спілкуватися за допомогою телепатії. Вони швидше, ніж будь-хто з нас, удосконалювали свої навички в психокенезі і довели, що ми недооцінювали його роль. У залі старожитності Британського музею на власні очі бачив, як вони рухали мармуровий блок вагою 30 тонн, зосереджуючи свої зусилля в унісон. Крім мене, там були Яніс, Ласкар... Ласкаратос, Емлін Джонс, Джорджібо і Кеннет Фурпок. Директор археологічної секції, якого я завербував. Брати пояснювали, що вони робили це ритмічно підживлюючи зусилля один одного. Однак ми не розуміли їх. Перед тим, як описати перше лихо, що нас спіткало, я розкажу ще про психокінез, бо він відіграє чималу роль у моїй розповіді. Психокінез з'являв собою пристрій і природний наслідок наших зусиль, які ми робили, щоб пересилити паразитів. Перше, що я зрозумів, почавши вдосконалювати свої знання та навички, виходячи з настанов гусерля, полягало ось у чому. Люди недобачають надзвичайно простий секрет, що стосується їхнього інстування. А секрет цей такий. Причиною занепаду людського життя і свідомості також є слаб променя уваги, який ми спрямовуємо на світ. Уявімо, що в нас є потужний прожектор, але рефлектора всередині того прожектора немає. Ви вмикаєте прожектор і одержується багато світла, але те світло розсіюється у всіх напрямках і чимала його частина поглинається внутрішніми поверхнями прожектора. Якщо ж ви вставите увігнутий рефлектор, світло збирається в пучок променів і як куля або спис спрямовується вперед. Світло в пучку променя встає відразу в десятки разів потужнішим, але й це ще не межа, бо хоча кожен промій рухається в одному напрямку, світлові хвилі все ж ідуть не в ногу. Так само, як і вулицею ненавчена, дедисциплінована армія. Якщо ж тепер пропустити свіло через рубіновий лазер, ті хвилі підуть у ногу, і їхня потужність збільшиться в тисячі разів. Пригадаємо, як від ритмічної ходи армії упали колись мури Ерихону. Людський мозок це своєрідний прожектор, який спрямовує пучок уваги на світ, але цей прожектор ніколи не мав рефлектора. Наша увага зміщується щосекунди. Ми не вміємо зосереджуватися і підсилювати її. І все-таки увага зосереджується досить часто. Наприклад, Флейшман помітив, що статевий оргазм – це, по суті, зосередження посилення пучка свідомості або уваги. Пучок уваги раптово стає потужніший, і внаслідок цього вникає відчуття насолоди. Натхнення поетів – це точнісінько те саме. Цілком несподівано. Внаслідок якогось випадкового поруху свідомості пуч Мить і те, на чому він спинився, нараз переінакшується, як яскріє барвами і свіжістю мріє. Немає, либонь, потреби додавати, що так звані містичні видіння це те ж саме явище, і не виникає воно знову ж таки тоді, коли наша увага зосереджується і посилюється, ніби звеління випадку проходить через лазер. Коли я б беме побачив відображення сонячного світла в олов'яному кухлі і оголосив, що бачить усе небо, він казав сущу правду. Люди ніколи не розуміли, що життя таке нудне через невиразність, нечіткість, туманність їхнього почка уваги, хоча секрет лежав на поверхні протягом століть. Починаючи з 1800 року, паразити доклали своїх зусиль для того, щоб відволікти людей від цього відкриття. Відкриття, яке мало стати цілковито неминучим після доби Бетховена, Гете, Восфорта. Паразити зуміли відволікти людей, культивуючи в них їхню традиційну нерішучість, невпевненість, схильність витрачати час на дрібниці. Людину несподівано осіває велика ідея і на якусь миті її свідомість зосереджується. У цей час витрачається... У цей час втручається звичка – шлунок скаржиться на те, що порожній, горлянка на те, що пересохла, а підступний голос шепоче – задовольни свої фізичні потреби, а тоді зосереджуйся, скільки хочеш. Людина слухається порад підступного голосу і забуває про велику ідею. Якщо людина усвідомила, що її увага – це пучок променів, або як висловився гусар, що увага навмисна, значить вона зрозуміла головну таємницю. Тепер їй треба навчитися зосереджувати цей пучок, саме зосереджений пучок викликає ефекти психокенезу. Брати Грау цілком випадково навчилися об'єднувати енергію своїх свідомостей в один лазерний промінь, навчилися синхронізувати обидва свої пучки, складати їх докупи. Вони робили це чисто по дилетанському витрачаючи даремно близько 99% потужності пучка. Але навіть 1% корисної дії було досить, щоб легко пересувати 30% Тон. Його б вистачили і для пересування 500-тонного блока, аби треба було. У ніч на 14 жовтня сталася біда. І я не мав жодного уявлення про те, хто міг потривожити паразитів. Може, це зробив Жорж Рібо, досить дивний маленький чоловічок, якого звербував Джоберті. Рібо був автором багатьох книжок з телепатії, магії, спіту... спіритуализму тощо, під такими назвами як «Захований храм» від Атлантиди до Хіросіми і засновником журналу «Les Horizons de la Veneers». Либонь несправедливо було б сказати, що Джоберті виявив необачність, залучивши його до нашого гурту. Рібо був високоінтелектуальною людиною і добрим математиком. З його книжок видно було, що він підійшов дуже близько до відкриття і викриття паразитів свідомості. Одначе, ті книжки були надто споглядальні і недостатньо наукові. Їхній автор Пурхав від Атлантиди до атомної фізики, від ритуалів перевісних племен до кібернетики. Він легко міг знацінити вагомий аргумент щодо еволюції посиланням на перевірений факт в лапках із спіритулістичної літератури. Він міг цитувати водночас і якихось диваків, і поважних учених. Цей маленький чоловічок з вузьким нервовим обличчям і пронесував Николими чорними очима прибув до діярбакира спеціально для того, аби побачитися зі мною. Про при його розум і знання, я відразу відчув, що він менш надійний, ніж усі інші. Рухався він нервовий, швидко, і, здавалось, був не такий стійкий, як решта. Райх висловив усе це однією фразою: він не досить індиферентний. О 10-й вечора я сидів у своїй кімнаті і писав, нараз мене знову охопив отой дрож, і я вже знав, що паразити тут. Відчуття було таке саме, що й у моєму помешканні на Персі-стріт. Отож вони періодично перевіряли мене. Дійшовши такого висновку, я просто помістив свою нову особистість у стару і почав розмірковувати над шаховою задачею. Я навмисно міркував повільно, детально вивчаючи кожен аспект задачі, хоча розум і ладен був вирішити її вмить. Я дозволив своїм думкам розсіятися і підвівся, щоб випити фруктового соку, алкоголю я більше не вживав, бо міг тепер легко стимулювати себе за допомогою миттєвого акту зосередження». Тоді я вдав, що заплутався в своїх міркуваннях і почав з самого початку. Хвилин через тридцять я позіхнув і дозволив своїй свідомості втомитися. Увесь цей час я знав, що вони стежать за мною, і то на глибшому рівні свідомості, ніж тоді на персі стріт. Рік тому я б навіть не спробував припуститися в тому під таким наглядом. Тоді це було понад мої сили. Полежавши хвилин десять, я переконався, що вони віддалилися, і почав міркувати над тим, якої шкоди вони можуть завдати мені, якщо вирішать атакувати. Відповісти на це питання було важко, але я знав, що моя свідомість спроможна відбити надзвичайно сильну атаку. Опівночі задзвонив відеофон. Це був райх, дуже стривожений. Вони були в тебе? Так. Вони залишили мене годину тому. «Вони щойно покинули мене», – сказав Райх. «Це моя перша зустріч з ними, і я почуваю себе не дуже впевнено. Вони сильніші, ніж ми думали. Хто зна?» «Гадаю, це всього-навсього звичайна перевірка. Тобі вдалося приховати свої думки?» «Так. На щастя, я працював над написами обхотового блока, тож мені не важко було зосередитись на них і думати не на повну силу». «Подзвони мені, якщо перебуватиме, потребуватимеш моєї допомоги. Нам треба спробувати синхронізувати наші свідомості так, як це роблять брати Грау. Може, і в нас вийде?» Я знову вклався спати і для безпеки навіть дозволив своїй свідомості поринути в сон так, як колись, не вимикаючи її неначе світло. Прокинувся я з таким гнічучим відчуттям, яке буває на похмілля або на початку хвороби. Свідомість була роздратована, тіло затерпло так, ніби я спав десь у холодному і мокрому закутку. Я відразу зрозумів, що стан омани скінчився. Вони прокинулися, коли я спав, і захопили мене в полон. Мені здавалося, що мої руки й ноги були міцно зв'язані. Це виявилося не так приємно, як я чекав. Їхня присутність не була огидною, як мені завжди здавалося. Відчувалася наявність чогось чужого а в ньому щось металеве. У мене не було наміру опиратися. Якусь мить я почував себе ніби в'язень, котрий намагається переконати своїх нападників у тому, що вони помилилися. Через те я діяв так, як діяв би рік тому, з деяким острахом, спантеличено, але без паніки і з упевненістю, що це в мене просто депресія, якої легко позбутися, прийнявши дозу аспіриду. Я став пригадувати, що робив напередодні, що могло спричинити таке самопочуття. Протягом наступних півгодини нічого не сталося. Я просто лежав пасивний і не дуже стривожений, запитуючи себе, чи послаблять вони тиск. Я відчував, що міг би напружити свої сили і скинути їх геть. Але потім я зрозумів, що це нічого не дасть. Вони знали, що я придурююся і ніби нічого не розумію. А це означало, що почався новий етап боротьби. Вони заходилися тиснути на мою свідомість. Раніше цей тиск. Міг би довести мене до божевілля, так само як нудота викликає фізичну кволість, так і їхній тиск викликав депресію духу, своєрідну духовну нудоту. Я, звісно, повинен був чинити опір, але вирішив поки що не показувати своєї сили. Я опирався пасивно, так неначе й не знав про їхній тиск. У них либонь було таке відчуття, ніби вони силкуються зрушити блок вагодою сто тонн. Тиск збільшувався, але я почував себе досить впевнено, бо знав, що можу витримати в 50 разів сильніший тиск. Однак, через півгодини в мене вже було таке враження, ніби моя свідомість тримає тягазь завбіжки, як горає врест. Я мав ще достатній запас сили, але при такому напруженні він міг би швидко вичерпатись. Треба було вдатись до рішучого кроку і показати свою силу. Іншого виходу не було. Як в'язень, що розриває кайдани, я напружився і скинув їх. Я зосередив пучок своєї ваги до інтенсивності статевого оргазму і вдарив по них. Я міг би збільшити силу удару в десятеро, але поки що не хотів розкривати перед ними своїх можливостей. Зберігаючи спокій і витримку, я в певному розумінні майже насолоджувався цією боротьбою. Якби я переміг, то це б означало, що в майбутньому мені не треба було б обачливо обмежувати свою силу. Адже тепер вони все одно знали мене. Наслідки першої сутички були невтішні. Тягар зник, вони кинулися в розсип. Але я відчув, що шкоди їм не завдав. Враження було таке, ніби я вдарив по тінях. Влучний удар задовольнив би мене так само, як боксера вдалий напад. Але цього не сталося». Вони кинулись на мене знову, і цього разу їхній напад був такий несподіваний і лютий, що мені довелося відбивати його з непідготовленої позиції. Я почував себе неначе власник будинку, що відбиває наскок ватаги розбійників. У мене було відчуття, що ті створіння належали до якогось нижчого порядку, що вони покидьки яким не місце в моїй свідомості, вони, неначе пацюки, повилазили з каналізаційних труб, уявивши себе достатньо сильними, аби напасти на мене, і треба було показати їм, що я не збираюсь їх терпіти. У мене не було страху перед ними, вони були на моїй території. Коли вони повернулися, я кинувся на них і знову порозганяв їх. Не в люди іноді питали мене, чи я насправді бачив їх. Чи, може, відчував, що вони мають якусь форму? Ні, цього не було. В їхній присутності я відчував себе так, як почуваєш себе, коли ти втомлений, тобі спекотно, і все ніби йдеш, керебер. Ти хочеш перейти дорогу, а перед тобою пролітає автобус, мало не наїхавшись тобі на ступні. Ти відчуваєш неначе цілий всесвіт ставиться до тебе вороже, неначе тобі треба пробігти між двома рядами вбивців. Відчуття безпеки зникає цілком і здається, ніби твоє життя висить на волосинці, яка має ось-ось обірватися. -ось Оце приблизно так почуваєш себе під час їхнього нападу. Раніше я б подумав, що то просто напади песимізму і жалю до себе. І щоб пояснити, їх швидко знайшов би видиму причину такого свого стану. Тобто знайшов би те, за що б хвилювався, переживав Турбувався. Ми всі щодня ведемо сотні таких битв. І якщо виграємо їх, то виключно завдяки умінню долати свою схильність негативно сприймати світ, боятися за своє існування, завдяки прагненню до перемоги, до великої мети. Ми всі більшою чи меншою мірою вміємо черпати сили з нашого внутрішнього життя. Своїми тренуваннями протягом останніх місяців я зробив це внутрішнє життя доступнішим для себе. Моя сила зросла завдяки оптимізмові і, якщо висловлюватися банальним штампом, завдяки позитивному мисленню. Я змагався з ними близько години, не дозволяючи собі хвилюватися, думаючи про те, що станеться, коли їх зберуться мільйони, або вивести наступ на мене протягом цілих тижнів і в такий спосіб висначити мою свідомість. Коли така думка виникла, я відкинув її геть. Хоч це була, звичайно, головна небезпека. Близько п'ятої години я був трохи стомлений, але не пригнічений. Я відчув, що вони одержали підкріплення і гуртуються, щоб розпочати новий наступ. Цього разу я вирішив піти на ризик і підпустити їх ближче. Мені хотілося дізнатися, чи зможу я завдати їм шкоди. Я дозволив їм натиснути на мене, і вони налягли величезною юрбою. Тиск усе збільшувався, і я відчув, що задихаюся. Це було жахливо. Неначе ви дозволили затиснути свою руху в лищатах. Тягар більшав, але я все не чинив опору. Лише коли стало неможливо терпіти далі, я зібрав усю силу своєї свідомості і вдарив по них, як пострілом з гармати. Цього разу удар улучив у ціль. Паразити здалися мені легкими, ніби рій мух. Але скупчилися вони так щільно, що не змогли швидко відступити. І я втішився, уразивши багатьох зник. Протягом півгодини тривав мир. Вони залишилися на місці, але я відчув, що їм було не солодко. Пізніше, я розумів, чому так сталося, я готувався до цієї сутички кілька місяців і навчився збільшувати свою внутрішню силу до рівня психічного еквіваленту водної бомби. Це був перший випадок, коли мені довелося застосувати цю силу, і я навіть сам не уявляв, яка вона могутня. Вони накинулись на мене, як зграя пацюків на кошеня, і несподівано для себе відкрили, що перед ними дорослий тигр. Отже, нічого дивного не було в тому, що вони страшно налякалися. Я був задоволений. Хоча, відбиваючись від них, мені довелося напружити всю свою силу, я не почував себе виснаженим. Я був свіжий і сильний, як завжди, і радіючи зі своєї перемоги над ними, відчував, що зможу протриматися ще протягом цілих тижнів. Але коли денне світло почало просочуватися крізь штори, я зрозумів, що на мене чекає небезпека, до якої я не підготовлений. Це було дивне відчуття, неначе крижаний холод охопив мої ступні, і тоді я почав поволі підніматися по ногах угору. А тоді почав поволі підніматися по ногах угору. Минув якийсь час, поки я зрозумів, що вони атакували мене з тієї частини моєї свідомості, про існування якої я не знав. Я виявився. Виявився таким сильним, бо опирався на свої знання свідомості, але я навіть не уявляв, які мізерні були ці знання. Я був схожий на астронома, що знає сонячну систему, а думає, що знає Всесвіт. Паразити атакували мене споза меж моїх знань, самого себе. Щоправда, я мало замислювався над тим, що відклав і слушно вивчення цієї справи на потім. Я часто думав про те, що людське життя цілковито ґрунтується на передумовах, які ми сприймаємо як аксіому. Дитина сприймає своїх батьків, свій дім як таке, що безумовно належить їм, як таке, що саме собою зрозуміло. Пізніше вона починає сприймати… Свою країну і своє суспільство, як речі, з якими вона органічно зв'язана. Усім нам спочатку потрібні ці підпори. У дитини, що росте без батьків, без постійного домашнього вогнища, розвивається почуття невпевненості страху перед небезпекою з боку оточення. Дитина, що росте в гарних умовах пізніше може критично ставитися до своїх батьків. Вона може і зовсім відверхтися від них, хоча це малоймовірно, але таке буває лише тоді, коли людина відчуває в собі снагу діяти власними силами. Усі великі мислителі ростуть і розвиваються, відкидаючи одну по одній ці підпори. Вони можуть і далі любити своїх батьків, свою країну, але вже люблять експозиції сили, сили, яка народжується в зреченні. Проте люди ніколи по справжньому не вчилися жити самотою і діяти власними силами. Вони ледачі і воліють спиратися на підпори. Чоловік може бути вкрай оригінальним математиком і водночас по-рабському залежати від своєї дружини. Він може бути могутнім мислителем і водночас страшенно тішитися шануванням з боку учнів і друзів. Одне слово люди ніколи не піддають сумнівам усі свої підпори. Вони піддають сумнівам лише деякі з них А що до решти і далі ставляться як до чогось незмінного і непорушного я заглиблювався в дослідження нових континентів свідомості, зрікаючись своєї старої особистості та її уявлень, і навіть не підозрював, що й далі повністю спираюся на десятки давніх уявлень. Наприклад, хоча я відчував, що моя особистість змінилась, а проте в мене й далі було дуже сильне відчуття своєї колишньої особистості. А наше найглибинніше відчуття своєї особистості – це якір, який лежить на дні глибочезного моря. Я все дивився на себе, як на члена людського племені. Я все дивився на себе, як на жителя сонячної системи і Всесвіту у просторі й часі. Я сприймав простір і час як незаперечні. Я не ставив питання, де я був до свого народження, і чи буду я десь після смерті». Чи де я буду після смерті? Я навіть не заглиблювався в проблему своєї смерті. Це була проблема, яку я збирався дослідити пізніше. Зазнавши поразки з паразитами. Зазнавши поразки, Паразити дісталися до цих глибинних якорів моєї особистості і заходилися розхитувати їх. Краще я не можу пояснити те, що відбувалося. Вони, так би мовити, не, витяг... не витягли якорів. Це було понад їхні сили. Але вони розхитували ланцюги так, що мене раптом охопило почуття ненадійності і навіть небезпеки там, де раніше все здавалося надійним і безпечним. І тут я запитав себе, хто я такий? У найглибшому значенні цього слова – і так само, як відважний мислитель відмовляється від патріотизму і релігії, я відмовився від усього того, що складало мою особистість, випадковість часу і місця мого народження, випадковість народження людиною, а не слабкою, а не собакою чи рибою, випадковість могутнього інстинкту жити. Я стояв оголений, як чиста свідомість, що просто стоїть всесвіту. Наразі я зрозумів, що й ця чиста свідомість так само примарна, як і моє ім'я. Вона не могла протистояти Всесвіту, не наклеючи на нього ярликів. Як могла б вона бути чистою свідомістю, якщо я бачив отой предмет як книжку, а той предмет як стіл? Вона і далі залишалась моєю крихітною людською особистістю, що виразирала з моїх очей. А коли я пробував вийти за її межі, все ставало порожнім. Ці думки снував я не знічев'я. Я намагався пробитися до якоїсь надійної опори, щоб звідти оборонятися проти них. Паразити були занадто хитрі, аби розкрити мені очі на те, що я стою над прірвою. Бо моя свідомість сприймала час і простір, як щось саме собою зрозуміле, хоча смерть забирає нас за їхні Межі. Я бачив, що існування в моєму розумінні означає існування в часі й просторі, і що цей всесвіт часу й простору не є абсолютом. Раптом усе стало абсурдним. Вперше в житті мене охопило страшне відчуття беззахисності і слабкості. Я побачив усе те, що я сприймав як аксіому, як саме собою зрозуміле можна піддати сумнівам. Усе воно, можливо, всього на всього примара. Як мислитель, я вдався до давньої романтичної звички відчувати свідомість, як те, що існує поза випадковостями тіла, що так чи інакше є вільним і вічним. Тіло може бути малозначущим і обмеженим, але свідомість всеосяжна і всюди суща. Таке становище робить свідомість вічним спостерігачем, який не знає, що таке страх. Нараз мене осяйнуло, але якщо... Сам Всесвіт випадковий, тоді моя свідомість так само випадкова не нетривка, як і моє тіло. Оце сам і є той момент, коли згадуються приступи нудоти, напади марення, коли здається, що свідомість меж тривка і менш тривала, ніж тіло, коли виникає думка, що саме міцність тіла утримує свідомість і не дає їй розпастися. Несподівано прірва порожнечі розкрилася у мене під ногами. Я навіть не злякався. То була б надто людська реакція. Я неначе зіткнувся з крижаною дійсністю, в якій усе людське здається маскарадом, і в світлі якої саме життя схоже на маскарад. Ця дійсність ніби вдарила в саме серце мого життя, у те, що я вважав недоторканим. Я почував себе ніби той король, який завжди віддавав накази, що виконувалися беззаперечно, але несподівано потрапив у руки дикунів, і ті мечем розпороли йому живота. Ця жахлива і така несподівана реальність забере... заперечувала все, чим я був. Робила все ілюзорним. У ту мить не мало ніякого значення, переміг я чи ні. Вся моя сила, вся моя відвага звітрились. Я почував себе, як корабель, що вдарився об скелю і усвідомив раптом свою уразливість. Паразити не нападали, вони спостерігали за мною, як за отруєною звіриною, що корчиться в муках. Я спробував зібрати свої сили для боротьби, але відчув себе спаралізованим і виснаженим до решти. Який сенс боротися? Сила моєї свідомості була проти мене. Замість того, щоб незворушно пульсувати, як колись вона злякано втупилась у цю порожнечу. Вони припустилися помилки в тому, що не напали на мене тоді. Вони подолали мене, бо я втратив більшу частину своїх сил і не мав часу їх відновити. Саме так вони знищили Карела Вайсмана. Тепер я знав, це напевне, бо таке видаво безнадії даремності порожнечі породжує думку про смерть, і що смерть не може бути гіршою від нього. Відчуття таке, ніби жити... Це триматися тіла та його ілюзії. Дивишся на тіло, як космонав дивиться на Землю з космічного корабля, відчуваючи, що повертатися туди безглуздо. Так, вони повинні були напасти на мене тоді. Можливо, смерть Карела впевнила їх у тому, що я помер так само, наклавши на себе руки. Але в моєму випадку не було такої спокуси. Моя свідомість була вільна від невротичного тиску, який міг викликати надію на звільнення. Лише невротична жінка не притомніє, коли хтось нападає на неї. Жінка зі здоровою психікою знає, що це не вихід. Нараз у мене виникла думка, яка стала рятівною. Я подумав, оскільки ці істоти навмисне викликали в мене абсолютне відчуття безвиході і безнадії, то самі вони мусять бути десь поза ним. Як тільки ця думка з'явилась в моїй свідомості, сила почала повертатися до мене. Я зрозумів, що вони довели мене до такого стану так само, як це роблять зі своїх здобичю мисливці на черепах, перекидаючи їх до гори ногами. Вони знали, що в такому стані люди найприступніші для, для нападу. Але якщо це так то самі вони, очевидно, знали, що оте відчуття безвихідності – своєрідна ілюзія. Моя свідомість працювала на повну силу, але вона помилялася. Дорослий може легко залякати маленьку дитину, користуючись відсутністю в неї знані досвіду. Він може, наприклад, довести дитину до божевілля, наповнюючи її свідомість оповіданням жахів про Дракулу чи Франкенштейна і ще страшнішими розповідами про Бухенвальд чи Бельзен аби показати, що світ ще жахливіший. У певному розумінні це правда. Але така позиція може вести дорослого воману, що Бельзен і Бухенвальд – не обов'язковий елемент природи всесвіту, що їх можна відвернути з добромисних людей. Чи не користувалися ці істоти в такий самий спосіб моєю необізнаністю і браком досвіду? Мої міркування здавалися мені достатньо точними. Наша здатність жити залежить від низки підпор, які не що інше, як ілюзії. Але ж згодом дитина може перестати вірити в непомильність своїх батьків, не перестаючи любити їх. Інакше кажучи, навіть тоді, коли ілюзії вже розвіялись, залишається ще реальність, яку варто любити. Чи може бути таке, що ця жахлива агонія, чи радше цей жахливий брак агонії, це відчуття цілковитої холоднечій реальності становило не більшу небезпеку, ніж біль у дитини, яка спіткнувшись упала? Я вхопився за цю можливість усім своїм діством. Тоді в мене виникла ще одна думка що дуже зміцнила мої сили. Я зрозумів, що споглядаючи цей чужий Всесвіт і відчуваючи його випадковість та абсурдність, я робив найдавнішу людську помилку. Я вважав, що слово Всесвіт означає Всесвіт ззовні. Свідомість, як я добре знав, це Всесвіт сам по собі. Перша їхня помилка полягала в тому, що вони не напали на мене, коли я був приголомшений і знасилений. Тепер вони припустилися ще однієї помилки, навіть більшої, ніж перша. Вони бачили, що я потроху оклигував і почали наступати великими силами. Я запанікував, знаючи, що в мене немає сили відбитися від них. Після погляду в прірву я цілком втратив мужність. Тепер вона поволі верталась до мене. У цю мить я усвідомив усю важливість мого аргументу про дитину. Дитину можна залякати через її невідання, через брак у неї досвіду і знань. Дитина недооцінює свої сили, дитина не розуміє, що потенційно вона доросла і є, можливо, вченим, поетом, вождем. В одну мить я побачив, що роблю те саме, що й дитина. Несподівано мені до пам'яті прийшли слова Карела про його першу битву з паразитами, про те, як його власні найглибинніші життєві сили згуртувалися для боротьби з ними». Чи справді існують сили глибильного рівня, якими я ще не зумів оволодіти? Я згадав, що протягом останніх місяців у мене часто виникало відчуття, ніби на нашому боці стоїть якась дивна сила удачі, те, що я звик називати Богом археології. Це була зичлива сила, метою якої було оберігати життя. Безперечно, релігійна людина ототожнила б ту силу з Богом, але цей бік справи мене мало цікавив. Важливо було інше. В боротьбі проти паразитів у мене несподівано з'явився союзник. Я думав оцю свою думку і ніби насправді чув сурми армії, що йшла мене визволяти. Найнестямніший захват, якого я ніколи доти не знав, пронизав усе моє єство. Жодна форма емоційного вияву, не могла б дорівняти цьому відчуттю звільнення й полегшення. Плакати, сміятись чи лементувати було б так само безглуздо, як і намагатися вичерпати на перстком море. Щойно зародившись, це відчуття ринуло вшир, як атомний вибух, і налякало мене ще більше, ніж паразити. Але я знав, що цю потугу вивільнив я сам. Це була не якась третя сила поза мною парзитами. Це була велика пасивна зичливість, з якою я встановив контакт. Щось таке, що не мало сили дії саме по собі. До нього треба було наблизитись і застосувати його для своїх потреб. Я поборов свій страх і придушив його. Я сціпив зуби, схопив ту потугу своєю волею і на мінь подиві чув, що можу керувати нею. Я спрямував пучок своєї уваги на, ворода, на ворога і тоді кинув на нього потугу, осліплений і спінілий вибухом, я дивився на символи і значення, що були понад моє розуміння. Всі мої слова, думки, уявлення крутилися, наче листя під час урагану. Паразити побачили його наближення надто пізно. Очевидно, вони в певному розумінні були так само недосвідчені, як і я. Це була битва між сліпими. Палаючий вибух нищив їх так, як велетенський вогнемет нищий в бекомах. Я не хотів обстрілювати їх більше, ніж кілька секунд. Це було б якоюсь мір'ю несправедливо, так наче строчити із кулемета в дітей. Я вимкнув потік енергії і відчув, як хвиля за хвилою він рокоче крізь мене, полускуючи навколо моєї голови, наче електричними іскрами. Я бачив своєрідне блакитно-зелене сяйво, що виходило з моїх грудей. Воно йшло, йшло, хвилями, як роки грому. Але все, але я вже не спрямовував його на ворога. Я знав, що в ньому немає потреби. Я заплющив очі і відкрив йому доступ у своє тіло, знаючи, що воно могло б знищити мене. Поволі воно поблякло й потухло. І попри мій екстаз і вдячність, я відчув радість, коли воно зникло. Надто потужне було те світло. І ось я знову в своїй кімнаті. Бо перед тим, як був протягом багатьох годин десь інде, знизу долинили звуки вуличного транспорту, дзвінок будильника сповістив, що вже пів на десяту, постіль промокла від поту, так промокла, ніби я вилив на неї води. Мій зір хибував, усе довкола я бачив злегка подвоєно, не наче воно було обрамлене світловим кільцем. Речі здавалися неймовірно яскравими і чіткими, і я вперше зрозумів, які візуальні ефекти викликав у Олдоса Хакслі Мескалін. Я добре знав, що на мене чигала ще одна небезпека. Мені треба було не думати про те, що сталося, бо це викликало б безнадійне збентеження і пригніченість. Ця друга небезпека була куди більша, ніж перша, коли я стояв над прірвою. Тому я рішуче спрямував свої думки в інший бік, на повсяденні речі. Я не хотів питати себе, чому боюся сп... Борюся з паразитами, маючи таку силу. Чому люди борються з життям, коли вони можуть миттєво розв'язати будь-яку проблему. Я не хотів розмірковувати, чи все це була не гра. Я заквапився до ванної кімнати, вмився, здригнувся, подиву, побачивши в дзеркалі, що вигляд у мене свіжий і цілком нормальний. Не було видно жодної фізичної знаки боротьби, хіба що я став ніби трошки тонший. Ставши у ванній кімнаті на ваги, я знову здивувався, побачивши, що сход аж на 28 фунтів. Задзвонив відеофон. На екрані з'явилося обличчя президента англо-індійської уранової компанії. Я подивився на нього так, неначе він був з того світу, і помітив, що йому ніби аж полегшало, коли він побачив мене. Голова сказав, що вже від сьомої години репортери намагаються зв'язатися зі мною. Річ у тому, казав він далі, що вночі... Загинули двадцятеро моїх колег – Джоберті, Куртіс, Рімізов, Шлаф, Герцог, Хлебников, Еймс, Томсон, Дірдінг, Ласкаратос, Спенсфілд, Зігрід, Ельхстрем. Фактично всі за винятком братів Грау, Флейшмана, Райха і мене, і Жоржа Рібо. Перші четверо очевидно померли від розриву серця. Зігрід Ельстрем спочатку порізала собі кисті, а потім перерізала гордол. Хлєбніков і Ласкаратос викинулися з вікна. Томсом, очевидно, зламав собі шию під час епілептичного нападу. Герцог застрелив усю свою сім'ю і потім сам застрелився. Кілька померло від отрути або від надмірних доз наркотиків, а двоє від інсульту. Репке був дуже знервований. Знаючи, що ця подія негативно позначиться на репутації англо-індійської уранової компанії, оскільки майже всі загиблі були моїми гістьми. І гістьми компанії протягом останніх тижнів. Репке особисто приймав більшість із них. Я заспокоїв його, як міг. І сам був приголомшений. І попросив не пускати до мене репортерів. Коли він сказав, що всі його зусилля зв'язатись із Райхом не дали жодних наслідків, мені здалося, що мої нутрощі криженіють. Реакція була надто важка. Мені захотілося спати, але, скориставшись своїм спеціальним кодом, я все ж набрав Райховий номер. Важко описати полегкість, яку я відчув, побачивши обличчя Райха на екрані. Райх оговтався першим. Слава Богу, ти живий. Зі мною все гаразд, а ти? Вигляд у тебе кепський. Я сказав у кількох словах репке, що з Райхом усе гаразд і за якесь п'ять хвилин був уже у свого приятеля. Але побачивши його, зрозумів, що з ним було далеко не все гаразд. Вигляд у нього був такий, неначе він півроку хворів і щойно тепер став на ноги. Обличя мало колір вареної телятини. Він помітно постарів. З Райхом відбулося приблизно те саме, що й зі мною, але з однією значною відміною. Нападаючи на нього, вони не вдалися до навальної атаки. Вони просто чинили на Райха сильний тиск протягом цілої ночі, спрямовуючи проти нього одну хвилю за одною. Перед світанком вони зуміли зробити щось на кшалт, розколене в обороні його психіки, спричинити витік енергії. Саме після цього Райх відчув себе виснаженим до краю. Він уже думав, що поразка неминуча, але саме в ту мить напади припинилися. Мені не важко було здогадатися, що це сталося саме тоді, коли я спрямував на них вибух енергії. Райх звірив свої відчуття за часом і сказав, що паразити відступили приблизно за півгодини до того, як я подзвонив йому. Перед тим він, відчув, він чув сигнали відеофона, але був такий виснажений, що відповісти на них не міг. Новина про смерть наших спільників пригнітила Райха, але пізніше моя розповідь повернула йому надію дію мужність. Я дохідливіше. Я пояснив йому, як паразити зуміли підкопатися під мене і як мені довелося закликати чудотворну силу, щоб подолати їх. Райхові втомить, було потрібно лише одне – переконатись, що він помилявся, думаючи, ніби ми без силі проти них. Для послідовників феноменологічного методу характерна здатність дуже швидко одужувати після фізичних і психічних травм, звичайно, якщо вони перебувають у безпосередньому контакті з джерелом енергії, яка живить усі людські істоти. За півгодини Райф був цілком здоровий, говорив таким самим запалом, як і я. Протягом майже цілого ранку я в подробицях пояснював йому, якого дошкульного удару паразити завдали мені і як їм можна протистояти. Треба було навчити Райха, щоб він сам зробив під себе підкоп і в такий спосіб перевірив основи своєї особистості. Я побачив, що ми маємо зовсім різні темпераменти. В чомусь він був набагато сильніший, ніж я, а в чомусь слабший. О до нас перейшов Репке і перебив нашу розмову. На цей час усі газети світу вже рісніли заголовками про ніч самогубств і були переповнені здогадами та міркуваннями щодо нашої з Райхом ролі. В тому репке сказав, що вся територія англодінської уранової компанії площею 8 тисяч акрів стала неприступною через те, що її оточили вертольоти журналістів. Швидке зондування психіки репки показало мені, що він був недостатньо сильний, аби йому можна було сказати всю правду. У мене виникла спокуса сповна оволодіти його свідомістю. Тоді, вранці, я вже знав, що міг би зробити це, однак получуття поваги до індивіда стримало мене від такого кроку. Натомість ми з Райхом розказали йому історію, яка була близька до правди і доступніша для його розуміння. Ми сказали Репке, що антикада... Кадацьке товариство мало рацію. Наші розкопки на горі Каратепе розтривожили величезні і небезпечні сили великих старих. Решта історії була більш-менш правдива. Ті істоти мали таку психічну силу, яка могла привести людей до божевілля. Ми сказали йому, що вони постановили.